Tujua mimi naitwa Heidi Sandali. Mwenyeeno ambaye tuko kwenye mambo mengi tu na mengineyo yote. Kwa milongo langu kogombea ni cha kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na jumuiya madhubuti kabisa ya Watanzania. Jumuiya ambayo haina mambo ya kubabisha na kama kama tunavyojua jumuiya yetu jinsi ilivyokuwa miaka ya nyuma. Kwa hiyo lengo langu kubwa kabisa ni kuhakikisha kwamba tunashikamana. Pili kuhakikisha kwamba tunakuwa na uwezo wa kujisaidia sisi wenyewe. Mfano mzuri tu kama timu yetu sasa hivi tunahangaika kwamba tunashindwa ku, kuwa na dola 1700 za kuweza kushiriki kwenye kombe la diaspora. Lakini kama tutakuwa na jumuiya nzuri kabisa ambayo ina ina nguvu yani. Mimi cha kwanza ambacho nitakifanya pamoja na mambo yote ambayo yako kwenye list yangu ni kuhakikisha kwamba katika jumuiya yetu tunakuwa na kamati ya michezo ambayo itajumuisha watu mbalembali wenye experience hapa kama kidamzaye asini mwenye viti kinalibe naona bwana kwa hiyo kamati hiyo ya michezo katika jumu ya yetu kazi yake itakuwa kufuatilia masuala mbalembali ambayo yataweza kuendeleza michezo ya jumu ya yetu au ya nchi yetu in general mfano kama yaida kombe la diaspora kama nitachaguliwa basi mwaka ni miezi mitatu au minne kabla kombe alianza basi tuhakikisha kwamba kama yetu ya michezo inaje organize na kuhakikisha kwamba tunashiriki ipasavyo kwa sababu kama sasa hivi kushiriki lakini ukiangalia hata wachezaji wenyewe tunaanza kuhesabu michango ijakamilika hilo kwa upande wa michezo kwa upande wa maendeleo kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba kama tutakuwa na michango ya wanajumuiia basi michango hiyo ina, inadhibitiwa na nimefurahi kabisa kwa sababu nimeona katika wagombeaji wa nafasi za uweka hazina kuna kijana ambaye simjui sana lakini nimempigia simu kuzungumza naye kijana ni mwasibu na anaonekana ni mtu ambaye yuko very serious Kwa hiyo, hiyo ni dalili nzuri kabisa. Kwa hiyo, mimi na choa mbajamani. Mdia kwenye uchaguzi na mnipe kura emo. Na kingine ambacho vile vile sisi wa Tanzania kinatukabili. Kina